Greul Pământului, E greu să fii pământ și în spate, să duci hotare și răscruci, și decât stâlpii dintre state, mai greu, un prung flămând să duci. E greu să fii cuvânt, să ameni cu mărul în gâtul lui Adam, rostind un neam frumos de oameni și peste mând același neam. Onicinierului prea lesne rotund să fie nu-i dat, când fuge ura ca un tresnet de la străinul lăudat. Dar cel mai greu e să fii pâine. Ruptă în bucăți, tăiate crunt cum țara mea rodește în sine un Dumnezeu mereu cărunt. Desfaceri de bine. Cine poftit și cine venit. Cine te bea, acela te vinde. Cine te laudă, acela te îngroapă. Cine te înhama, acela te mână. Cine te soarbe, acela te înghite. Cine luptat și cine împărat? Cine te bea, acela te vinde. Cine te grohăie, acela te râmă. Cine te jură, acela te fură. Cine te pupă, acela te surpă. Cine te sprijină? Cine?